Генрі Лайон Олді Павсерпки восьмої заповіді Роман Видавництво «Джерела» Київ, 2005 рік Читає Ігор Мурашко Не варто грати у піддавки з дияволом коли на кону стоїть твоя душа, ой, не варто, бо нечистий не пробачає боргів. Вони злодії і діти злодія, але злодії незвичні. Їхні мета не коштовності і гроші, вони крадуть думки та сподівання людські. І усе, здавалося б, нічого та трагічне кохання Молодшої Марти спонукає її навіть чайдушний вчинок. В останню мить вихоплює вона з-під самого носа великого здрайці, вже продано душу коханого, і тепер тікає, мчить від диявольських поплічників, і немає їй ніде спокою, чи ж буде колись. Безсумнівно, роман знаменитого харківського дуету, який разом іменується Генрі Лайон Олді, припаде до смаку всім любителям історичної фентезі, бо, як завжди, порадує читачів нетривіальним сюжетом, оригінальними характерами та майстерністю написання, але цього разу вже українською. То було щось вище за нас, то було понад усіх. Бродський. Книга перша. Діти злодія Самуїла. Розділ перший. Вся крев. Примітка. Польська лайка собача кров. «Де чорти носять того предисвіта корчмаря?» Присягаюся єпископським благословенням ще мить, і я пошаткую весь його проклятий рід на капусту. Пудовий кулак гупнув об стільницю з такою силою, що кухлі злякано дрянчнули, а найближча тареля крутнулася дзигою, і довго не зупинялася, аж поки звернула до горлання злякану морду запеченого з чорносливом поросяти. Харчмар Йошка квапливав і потішно дріботів коротенькими кривими ніжками до столу, захисним жестом виставивши перед собою обидві руки. У кожній був затиснутий глиняний лечик з виставленим угорським вином, ще й на націдженим з бочки, якої відкривався лише на велике свято, а ще коли до корчми заходив князь Лентовський, чию паскудну ваду чудово знав не лише корчмар, а й кожен стрічний по цей бік татрів. Після першого князівського ковтка корчмаря було прощено після другого милостиво обдаровано дружнім запотиличником, що ледь не відправили мершового йошку на той світ, а після третього найтривалішого ковтка, що супроводжувався молодецьким крекутом і здоровою відришкою, князь Лентовський геть чисто забув про корчмаря і взявся перетворювати порося на купу обсмоктаних кісток і хрящів. Поруч із князем сидів його старший син і спадкоємець Яна Шелентовський. Він байдуже вертів у руках куряче стегенце, зрідко торкався його губами та так ніжно й побіжно, начета була ніжка його коханої, а не окісти жилової, ряби рябидроци чиї витівки переповнили сьогодні вранці чашу терпіння дружини Корчмаря. Утім, апетит єдине, що відрізняло між собою батька і сина Лентопського.